Sommaren är här men det känns som vintern hänger sig klar Försök att gå en i mina skor så kanske du förstår mig. Sommaren är här men det känns som vintern Vintern blir på Välkomna Welcome Nu är vi se framåt, det kanske man inte behöver göra Nä, Det känns, det kan känns... dra upp ljudinfinansnivålet ja Live from Twang. Yes. Lördagen den 29 mars 2014. Nordsåg. Ja, Nordsåg. Uh, ja. Jag tänkte när jag åkte hit att uh, det här kan vara den första podden som, som namnet har är, är, är, gjort det. Tänker namnet. Live är, at Twang. Ja. ja live at Twang. Eller vad ja. Live in. Nej at. Det är liksom Live at Leeds med Who. Ja. At Leeds. Du man till in Leeds. At, ja, athletes. Jag tänkte att, att det är på ställe means... In borde vara staden Ja Live in Men jag tror att det heter Att det är Leeds Alltså. Det heter det at Leeds Ja, live at okay. ja, Leeds live, live in Japan Live in Japan Are Jag det... tror att det är at ah, Det finns säkert ställen Apropå det så tänkte jag på en sak Just på engelska Ja Frågan är om du ville veta något. Ja, nej, men jag tänkte på det här med språk och att möjligt... Jag var någon tankebana som inte kommer ihåg ursprunget. Jag hade ju Olle Len som, som lärare. I tyska hade jag honom. Magnus Lens pappa. Ja, okej. Och eh, jag tyckte att han var bra. Jag lärde mig mycket och det här var tyska. Alltså. Men det var ju många i klassen då, som tyckte att det var hur svårt som helst. Och så här. Och, och så var det någon kille som frågade honom som kom ihåg att... Eh, hur kan det vara att tyska är så svårt När engelska är så lätt <laughs> Och då sa Olle Lén Kommer ihåg Och det var fastnad i Att tyska är svårt till en viss gräns Engelska blir bara svårare och svårare Ja, kanske Och så är det ju För att det är så många som tyk, tycks kunna engelska, och det beror på om man sätter ribban. Ja, men ja. Det, är, det är fruktansvärt, mycket, mycket varianter, oregelbundenhet. Och, var, och det är därför jag tänkte på det här med live at athletes. Ja. Det, kan, det är mycket möjligt att gå och säga det. Liksom det finns, finns, finns så mycket uh, undantag, med och, och så finns det så otroligt många ord i ja. engelska. Men sen engelskan, för det går ju att klara sen treåringen kan ju prata eller treåring, men alltså en som går i ettan och har nyss lärt sig engelska i, ja. i, i skolan kan ju göra sig förstådd på engelska och sen så kan man ju utveckla engelska Ja, men jag tror att det allmänna vedertagna uppfattar att Oj, svenskar bra på engelska, okej okay. ja, någon ja. slags svenskifierad konversationsengelska möjligen, liksom. Okej, okay, och det kanske räcker. Och så... Det låg som Pentis sa av mig en gång på en tåglurt. Ja. Har du, har du hört den? Ja. ja. Han sa det här är en, en nästan favorit också, att, att Stefan var bra på engelska i början. Nu är han tragisk. Och det var han också som, som beställde Prata in. Pråta med sådana amerikanska här. <laughs> tragisk. <laughs> är det, det, <Now> <laughs> det är väl en efterkonstruktion kanske. <laughs> men, men att eh, då är han på en resa så hade han beställt det var just det. Näsan och Penty åkte på ett tåg Och då beställde ju Pent in en chickensoup. Nej, chicken soup. Fast det var Chicken på den restaurangen. Du, det låter bra. Här. Kurt Weil i högtalarna. Alltså. Ja, men vi så som jag inte känner igen. Men det, här, det här är inte den här, det är inte senaste platta, den för den har jag. hört så mycket så den kan jag. Jag en fråga vad det är. Nu kommer min sallad då. Ja. Vi är det Kurt Wilde va? Kan du kolla? Och vilken platta det är? Ja, men just, det, det... just det, det är den där ja. Är den gammal? Ja, den där, den där kom väl innan. Det låter bra Och nu fick, fick bra kritik Den här fick jag av plattor som han hade fått med 6, Och han tyckte ah. den sådär Aha. Och så jag fick den här plattan Jag fick en hel bunt av, av plattor och jag, jag tror jag var slängt på första låten och sådär, Så skickade jag vägen till Järn och sen, och sen upptäckte jag ju Kurt Wilde Okej okay. Så jag ångrar sig. <laughs> upptäckte du med senaste plattan som ja, jag Ja precis okay. ja. Det kan man kan man skriva till någon eller ringa skulle du kunna skicka till? Jo, men han skulle kunna göra Absolut. Eller så kanske vi kan gå på pet och köpa köpa. Ja, ja, det kan man göra. Men det känns bättre att man får tillbaka en att här särre på, vi pratade om nu är in inne på Jeremy här. Det är en en från från USA som jag spelar med för har Liverpool för gången. gånger. Han har varit här också. Eh, tre år i rad, fast inte år. år. Eh, vi, vi pratade li, lite grann om... kommer vi ringde till, till Roger så... Eh, ja. så, så var, var det pratade om no, någonting om Jeremy där. Om, om att Jeremy, menar, och, och så var med kläder på. Och då, då, då var det bara en grej att... Eh, jag skulle köra han och hans son när bodde hos mig för två år sedan. Så skulle de... Eh, jag tror vi ska gå upp tidigt, jag tror du ska åka väg vid vi sex, eller planen är kanske här åtta, åtta, Så att vi måste gå upp tidigt. eller om vi går upp här sex sedan. Mm. Och då är det så sannat mig att när eh, jag sov med kläderna på, för då, för då går det snabbare att komma upp. <laughs> <laughs> Och så bara ångrar att diskutera om så <laughs> sov med alltså. Under tåget? Ja, uti på det höra. Du uti sen, nej, jag inte. Jag bara måste säga att han hade han att, haft på också. Att han, att han låg under täcket och det var liksom med full på jeans, strumpa jeans och, och, och skor. Ja. Han här skor där inte det, så är amerikanskt. Men, men alltså föttra utanför det skor. Ja, ja. Skulle du kunna ligga avslappnat under under, under täcket med, alltså, med en alltså, och, och, och jacka. Ja. Ja, att jag, ja, jag har riktigt trött eller? jo, men hur mycket tid och haft väldigt kul. Hur mycket tid kul att känna. Ja. Hade det varit en bra idé att komma på, då hade vi ja, ja, men hade det varit en, en bra idé, då hade Det <går> på den grejen och sova med kläderna på. Ja. nu har ju de färdigt allting så att det ligger liksom i de hoppar var i ja, hoppar varje. Mm. Men hade det varit en bra idé Då hade vi sovit Men nej, du så... Jeremy då måste fråga, han har ju alltid men nästan allting kapsel hatar. Ja. Hade hande inom huset också. Eh, ja, så att han är långt på sidorna men han på lite på den lite snäll sagt. Nej, det då kommer med åren. Ja. Sista, gången, sista gången. som man som man inte hade kaps. Ja. Det, det var när jag träffade på första året 2009. Ja. 2010 var första år du för dem med. Ja, ja. för då hade han ju inte caps. Det var, det var sista året han inte kör caps. Nej. Sen så kom verkligheten kap och då kör han kör med caps. Men då är det Dave. Nej vad heter han? Paul eller något slåbas? Todd. Todd. Mm. Han är aldrig sett utan caps. Nej han är aldrig sett utan caps heller. Och då får han sover sova med caps. Ja men det är för, mig, jag, jag jag för mig att jag frågar Germe han, han sover med caps. Det. Är... Jag, jag, setan, ja. jag har ju varit där, varit där på, på hotellet. Menar, de har, han har legat små och i sängen. Mm. Jag inte nedbäddar de ut och klänar på kläderna på. Kläderna på, inte jackan, men käpps och mm. Amerikanerna tar väl aldrig av sina skor? Då? Ingen av de 260 miljoner människorna gör det. <laughs> nej, nej, men alltså på det stora hela. Då kommer du till överklass. Ta inte av sig skorna inomhus de har väl innerskol? Ja, ja, eller gå med... Det verkar vara ett, liksom, ett riktigt skämt att gå med strumpor. Och det, det, det... Alltså, har du inte innerskol med, eller så går du med ytterskod. Ja, okej. Okay. Det, det måste jag flink in. Det var ju på en, på en sån här äh, nyårsfäst någon gång med äh, Per och Inglas, äh, Inglas äh, ja. syster. Hennes äh, den plan du tänkte man inte på att vara med sig innerskor, och då var alla hade hade in innerskor. Utom du? Utom jag. Hur <laughs> kändes det? Ja, fruktansvärt och jag, jag tänkte... Kunde du inte gå med vad? Hade du ytterskor? Ut ja, men alltså ytterskor, för det var i vinter, det var ju nyårsfest, ja. så jag hade med som typ kängakt, käng kängel liksom. Och så kostym? Nej, kostym hade jag inte, utan jag har min vanliga ja. skjorta och... och... Och svarta svartaballer. Men det ju, om det hade gått med kjängor inne hade det känts fel också fast men mm. fast sitt i hands hade det ju känts bättre med kjängor än, än att vara utan in och folk snett på det och såg ner på oss. Ja, var det för ja. fattila på förord. Ja, ja. <laughs> det hade han ingen vet du etikett. Nej. Det var satt en massa vi vi så fick man ju jag vet man fick ju dölja på något sätt. Jag vet känns, etikett. Man ja. känns jätteorhört svårt att känna sig jättenaken. En gång fick jag en vettbeetikett etikettbok Och då tänkte jag inte så mycket på det Och sen kom jag på att Det var en väldigt fin hint <går> Att du måste lära dig Uppenbarligen. Måste Uppenbarligen Då slängde jag boken Varför spelar vi in på, på Twang? Kan man fråga Och det var ju för att Du håller på med en eh, renovering på toan Och jag håller på Ja, jag, ja. ja precis så Vi ska börja alldeles strax Vi ska börja med, med våran, våran renovering är det nu på måndag eller? Nej, torsdag blir det ja. Så därför kör, kör vi frå, från Från eh, Vår favoritkoffershop ja. Twang På eh, Södermalm Och bakgrunden är alltså Kurt Wild ja, jag. Jag, jag, jag bor ju lite renovering nu Jag, jag är inte av sjuk på er som ska bo två månader Nej, ja, du har Nej, det är, det är bara några dagar Nu jag tycker ändå det är, det är, det är jobbigt jag har ingen toalett Vi har fått hålla så här Nej, vi har ju ett gympris bredvid, ja, Det lite, lite, jo, finns lite möjligheter Men ändå lite bökigt så. Ja. Och så är det där och det här dammet står grejer fram och så. Jag tänkte på hantverkare. Det, ja. det här med dammet Du pratar att att du har fått in så mycket damm i kyrkan ja. Fast man har plasta in och så skojar vi om det, Skojar vi om det, att det var oss en jute värmare, från tom till sex värmare ja. så till stället. Men jag förstår fortfarande inte att, att det har kommit såns damm om, om det är om det är plast. Alltså. För plast håller ju mot vatten. Ja, jag förstår inte heller. Nej. Men det var. De säger att man plastade in där. De är skit. Det var... De var väl inte helt tätt då. De har rökt. Fult att hålla på. <laughs> Nej, jag tror jag tror faktiskt lita på den här snubben faktiskt. Jag tror att det var. Han sa det. att jag plasta plast en, Men det kommer alltid och igen Och då är det ungefär att Han säger det med sån tyngd med Jag har ingen aning Nej. Och han vet vad han snackar om Eller så vet han inte det Men han har i alla fall en aura att man... att han... Tack så mycket men Att han emot... vet vad han snackar om Jag ska fråga frågan det, det här är väldigt konstigt för plast... Hur kan det ja, för att den... <laughs> Plast håller emot vatten Hur kan då damm komma in? Fram små partiklar som tränger igenom plast. Mm. <laughs> Men har du en en, en en plastpåse, blås upp en plastpåse, knyter ihop och så har du den byggande i hundra år. Kan inte du komma dit och så frågar vi dem? <laughs> Då måste den ju vara... Eh... Och så kom du med alla med argumenten får vi se, vänta. <laughs> Och, och så jag säger... kände att det inte var läge för mig Nej, när jag ställer nej. Jag nej, nej, nej Det var som när Hantverket eh, oh. Säger man, <laughs> man, man, man I fråga satt ut hantverket Men det, det var eh, Jo Den hantverken som skulle komma och fixa våra köket Han eh, skulle komma med en månare I mm. torsdags Jag slutar tidigare så var det sent fyra Och 1559 ringer på dörren mm. Då är det ju de som står där Så när jag går upp och öppnar i klockan precis fyra mm. Så jag har jag aldrig varit med om Om, om så punktliga Hantverkare För, för det är, no är, är, är ju ja, någonting Som inte hör upp opunktlighet Och hantverkare Nej och Nä, det måste vara falska rykten så så, <laughs> alltså, så, så så det var ju bra Jag avbröt det i någonting mitt i Ja, nej, det var egentligen också en Det var Jag kommer tillbaka efter en vecka gör vi ja, Exil i Örvik ja. Och så kom jag dit mitt på dagen Tåget gick morgon så Gick in där och så höll de på jobb Han och så en liten ung på jobba inne i badrummet Och så Direkt Jag tycker han är trevlig så här, men Direkt på han prata Och beskriva i detalj vad han har gjort och, och så sen var det det grej, problemet. Och så drog, var jag tvungna, då, när du drog bort det, då dök du upp det där. och det hade jag ingen aning om. Då var du tvungen att köpa men, våtrumstapet på två, tre och sex. Och... Ungefär som att de måste berätta vad ja. gör för att andra ska kunna fuska. Rättfärdiga. Alltså. Nej, nej, men på något sätt att få någon slags uppskattning. Så I, så. Att, nej, jag vet inte. Men, i, jag, för, jag tycker att ett mönster hos hantverkare att. De vill verkligen berätta Jag är ju egentligen inte intresserad. Jag vill ju bara att det ska bli klart och, och bra och att det ska, Ja, men På något sätt Att vi liksom Ta fram alla de här grejerna Som är tvungna att göra i sitt jobb Ungefär som att jag ska berätta om alla här Detaljer om mitt jobb Ja, vet du då att jag tvungen att ringa den till och så ringde jag den och så var det ju fuket fel och så. Och, och, liksom. kan, kan det kan inte vara istället Den bryr sig? De kan inte vara istället att han att han måste berätta vad han gör. För att, jo, men han berättar för. Jag förstår ju inte. Jag, nej, nej, men, men jag ingen att, aning. Han, att, att han berättar vad han gör för att. Men nu man köpt den här att ja, det blir mer arbete än det var tänkt egentligen. Jo. Och det gjorde han Det är inte bara jag jag gör inte bara det här utan jag gjort det här och ja, det här och det här ja. för, för att oh. Det förstår jag Det är klart att han vill, han vill visa att här har vi gjort med extra Och oh. det här skulle vara väldigt tacksam för att jag har ju tagit tag i och, ja. Jag vet inte Men jag, jag tycker att det är ett mönster från det I de alla fall de hantverkar jag har träffat på Att det alltid ska liksom berätta sin detaljer vad de har gjort Ja, men den här snubber han verkligen timido och eh, lågmäld. Det blir okay. intressant att säga. Men är det samma hantverk som, som ni hade sist? Nej. nej. Du hade sist? Nej. Helt annorlunda. Ja, de klåparna vill man inte ha att göra med. Nej, de var inte jobbiga. Faktiskt. Jag tyckte vi är jobbiga också. Men... Bara som spelade band. Ja, tack. Vad konstigt. Den här salladen. Jag tog en tunel sallad. Det blev som ostsjuk. Osskivor med Det är gott, men det känns så konstigt Tänk nästa vecka, då är det smör bröd. Ja, det blir det smörbröd Ja, då blir det smörbröd Nästa vecka vi en här tid Vid en tid, precis en vecka Kommer du att stå på benen? Skjut mig så fast Kommer jag att stå på benen? Mm. Ja, mm. Give me a shot mm. Give me a shot Och då snakkar vi, vi inte Det finns oskott Den lilla. Ja, det här blir trevligt. Mycket trevligt. Vi åker på. Hoppas man är må okej okay den här tiden nästa lördag. Okej. Okay. Hoppas man må okej okay den, ja, den här tiden. Varför skulle man inte göra det? Halv Ja, ja du menar att man har börjat det. Ja. ja, de har ju fått i sig ett par. Ja. Ett par treenigheter. Smörrebröd, en facksål, en lille. Fadern, sonen och en anden. Det var verkligen en kille som gick vid alldeles precis till, till, till sin polare. Och han, sa, han kom bara in och så sa han bakis. Det är fint, ja. Och det är så, det, det är så vi, vi, ska, vi ska ha nästa här. Båda direkt, men när man träffar den på bollen så får man bara säga de, de orden då, så, och så. så blir man vidare. In i, in i dimman. Hörru, du... Eh, vi ska berätta för dig att jag fick ta på stålkbiljetter i år. Ja. Jag men att jag skulle släppas klockan mm. nio? Det heter någonting A, X, B eller någonting sådär. Ja. Mm. Det var inte, inte butikstidigt. Innan så kan man sitta och bli placerad ett väntrum. Alltså innan de öppnar klockan nio. Virtuellt väntrum. Ja, precis. <coughs> coolt. Jag vet inte om det är så coolt. För, för att öppna du öppnar kassan nio. Mm. Då, då, då, då sätter man sig i datum om vi är någon minut för nio... Och så försöker man komma in ja. i kö. Men här, då finns ju ingen gräns. du är, är inte gränsen 9. Utan du är gränsen... Jag vet inte hur långt innan man kunde komma in i väntrummet. Ja, okay. Jag hittade jag hittar den länken, eller hur det var, till det där väntrummet. Eh, 20 i nio, tror jag. Ja. Så jag satt där i, i det där väntrummet. 20 Så det är precis som... som, som på något Först så har du ett valet väntrum Där man sitter mm. man ska, Och någon, någon så, man ska inte till doktorn mm. Och sen när man kommer in Då, kan du komma här, då kommer inte in till doktorn Då kommer in till ett mindre litet väntrum ja. Och det här känns som att Då kommer in i det här lilla väntrummet Och sitter där och väntar Och sen kommer man in till Doktorn och handlar om det klockan nio och här, och här, Jag bara ba kort pass och Det är precis som i USA På de här Disneyland. Det står konstigt långa köer så här ja. och så viker du av och så tror man ja ah, men där framme så går ja. man in och så bara fortsätter så där liksom, så att det blir effektfullt att man tror att ja ah, men det här är nu stort framme nej okej okay. så kommer lika långt dit så kommer lika långt till om man inte alltså. ska ge upp ja nej men det är också psykologiskt ja. skulle det vara en lång raksträcka skulle man ju skulle folk bryta ihop hur skulle man ge upp ja okej jag hade som tur att tror jag kommer det väntar men perfekt och så klockan nio börjar vi med samling på skolan. Och så är det två som jobbar. Så visste jag att det är begidlas med, hon. hon kunde ha samlingen så jag kan sitta vid datorn och vara beredd. Sen ja. kommer hon just in och så då var det ett möte med en förälder som hon har glömt bort. Som var tvungen att sitta på det. Mm. Jag, jag var ju tvungen att ha samlingen och ha koll på datorn samtidigt. Ja. Och jag lyckades faktiskt ha, hå håller i samlingen. Multitasking. Ja, jag lyckades, <skratt> lyckades faktiskt ha och samlingen och, och beställa två stångsbiljetter. Härligt. Ja. ja, det känns fantastiskt gud. Och... Du har aldrig sett dem? Nej, jag har aldrig dem. sett dem. Jag har inte Rågert sett dem henne? han har aldrig sett dem heller. Han mm -hmm. är från ja. Oj, nu händer det snak. Jag tror det häppens. Jo, men, att Han hade, hade heller sett dem Och ja. Det trodde jag okay. För att de har ju varit ja, Jag kommer inte var... vilka gäng det var För det var ganska jag och Bagger var det. Men det, blir, det har ju varit ett stort gäng Men ja. jag tror att han var vår enda ja, Nej, det har han liksom Nästan som tycker Det har ja. känner att han är här ofta Men, ja. jaha, nej, men nu Mer bara reflektioner reflektion ja, de nu är de häriga ja. Men ju närmare på slutet För vi, vi pratade, de här för sju år sedan eller ni spelar spelade på stadion mm. Sju år spelade de i i men, men sen så spelar de på stadion de måste Ja, men det var det, var det jag såg mm. Nej, men det var tio år sedan Ja, just det. det Kan vara 2003 Ja, och då var då jag började tänka på att man kanske ska se dem mm. Och sen har det blivit mer och mer det här att men De kommer ju aldrig dyka upp mer Nej. Det är, det är sista gången Det vet man aldrig ja, man vet Det är som Lundell sista turné som har pågått i 20 år Jo Men Lundell han, ja, han är ju 49 Och, och Är följt 49 ja. Så, ja. De här är som Lite eller 7 år eller? Ja, 40, 43 eller 44 jag äger ja. 43 yeah. Jag såg att eh, Vad heter han Charlie Watts eh, är 41 Nej det kan vara sista Jo så, nej, men det, var ju, det var ju bra jo, och, så, och så tänkte jag också jag så tänkte, jag, Det här måste ju vara Under tiden de har hållit på mm. Nu, det är deras bäst före datum har ju passerat Men just att Tiden de har hållit på liksom, hur stora de är, att, men det, här är ju, det här är ju det största du, du kan se mm, ja, av, ja. av nuvarande levande ja. band Eller ja. artister Det går inte att se något större Än just de Och särskilt de har och har så mycket originaluppsättning också. Det är lite unikt. Så att det blir ju fantastiskt ja. Jag har lyssnat eh, ja, mycket på, på, på, på, på Spotify. Ja. Just på Stone, även tittat på videos. på videos. Bland, eh. har ju den här Gimme shelter filmen om du vill ha. Ja, Jajaja, gör ja. ja, man den? Den ska jag ha kul då Den är bra. De, det är där det är skit kul att se de här. De spelar in... Uh, de spelar Muscle Shoals som vi snackade om i studion där. Mm, okay. mm. <laughs> där spelar de in uh, Wild Horses och uh, Brown Sugar De, de tror två. Jag. Tror jag. Jag inte hundra, men det var i alla fall... Det är där, från dem och så är det ju från det här... Uh, Festival. Det är som liksom ingen stadion när de spelar. För. Nej. Det, de, det är rätt nära. Liksom jo, och de spelar gav. som mitt, mitt i folkmassan. Mm. Så är det liksom... Ja, det ser ut så. Ja, jag, jag tror att det var så. Ja. Tusentals människor runt om. Mm. Så när det börjar bli panik runt om så måste vi fortfarande hålla sig kall. För de kan ju liksom inte bara rusa iväg eller fly iväg. För då blir det ännu mer kaos. Och då, och då kommer de inte någonsin ut. Så måste jag vara... Bara, bara tanken och, ja, och, och, och, och... Det var galet men då det hände det där det får, det får se på filmen ja. Nu kommer jag inte ihåg exakt så länge som så Men det var i alla fall att du väl här paniken När någon slå, slås och mördas Framför scenen där Då stannar ju alla spelar utom tror jag Keith Richards som fortsätter bara köra och han, var, han, var så, han var så, droga, så han, han kanske insåg han inte... vad som hände så att, Men det fortsätter ändå ja. Jag slutte kolla på Bland annat med en start med app Och, och... Mm. Och eh, videon till Neighbors. Ja, Föregången till, till, till bandet Neighbors. Det var inte där bandet Neighbors tog sitt namn ifrån. Utan det var Stones som gjorde en låt. Det var ju på, ja, det. Det, var ju på det temat vi ja, pratade om förut ja. en gång. De hade talat om det här bandet som höll till i Hammarby. Ja, det där obskyra bandet. I framtiden taj... det, jävligt taj... det jävligt tajta bandet Extremt tajta ja, Tajtare än, än en Vilds skor Som det var ett band som hade eh, Vad tänker jag säga om det? Jo eh, Jo men då, då, då ser man ju vad heter Då är ju Mick Jägeren står i fönstret Och, och, och ja, sjunger så ja. Och så bakom Så är ju <laughs> prata om det, Bakom är ju heter Ron Wood och och i mm. och de slåss ju alltså bilden de ju om för att få så mycket plats som möjligt. Oj vad de sliter. Ja, oj var de sliter för att få ta plats. Och så har du ju figurerna med med Diora vilket har i bakgrunden som inte gör som inte som inte har så mycket. Drink matcha med en kaffe. Det okay. är mm. slut. Det Jag kan fylla på det Och den, utan. Och den och det jag tror jag att se just den här tuppfäckningen mellan mm. Wood och Richards. Uh -huh. Men sen, den bästa man ska ha, lite roligt på Keith Richards vägna, mm. är ju kolla på Waiting on a Friend. Ja. När ägaren står på trappan. Ja. Och så kommer han jäkligt lojigt. Lojt <laughs> och lullande på sätt i trappan. Med där Ja, gör ja, ju riktigt. Och sen går de till en bar. De får gå till en bar. Och där, där väntar ju rombord. Mm. Mm. Ja har läggit så snart. De står och så tar de jag menar, tar sig ner och skattar loser av avspänd. Och så, så, så, sen tar det ett tag. Sen säger jag att just det är just Charlie Watts och, och Bill Wyman som är bakom. de får inte vara med Nej nej, nej, nej de, de måste jag. de de tillför ingenting liksom eller de nej. behöver inte synas eller. de, de är inte inga, inga sådana som har några sådana behov. Nej. Och sen står de där och snackar skrattar så. Här. Och sen på slutet på på vinden, så går man till. I någon sån liten scen Och, och, sp och, och, och låta sp spela den låten mm. Och det här är också Keith Richards han står och håller på Och ska se så cool ut som möjligt riktigt här rockposer Och Ron Wood, jag kommer inte att vara jag vet att han, han fjantar bara för att han... Han säger, Det går inte att göra något coolt ute här mm. Och credit till, till, till Keith Ritchie, som, som, följer, som följer Ut, som följer liksom hela mm. Löpelinan ut mm. Och gör ändå med, med, med Heden behåll med mm. Nej, kolla på den. Fantast, fantastiskt, fantastiskt. Och så, och så ska jag se ut i Köpenhamn. Jävligt loj och gå som i kjackkunder. Det var Gövik förra veckan. Hör just det? En galen vecka. Det därför vi hade... Han hade dubbla avsnitt ja. på, på, på podden på det. Då så träffade jag den blivande 50-åringen Peter på måndag kväll. Mm. Han fyllde ja, på tisdagen. Så då ja. gick ju på bio och såg eh, Grand Budapest Hotel, tror jag han heter. Känner du till det? Nej. Ja, det var jättemånga kända skådelser. Wes, Wes Anderson har gjort den och så var det Owen Wilson Ralph Fien eh, och Många som hade biroller som ja. var jag är dålig på att komma ihåg namnen nu men jag kommer, det var i alla fall ett gäng kända. Och det var en väldigt bra film tycker jag. Det var rolig och faktiskt överraskande bra. Jag känner inte till så mycket om den. har fått rätt bra kritik. Och så här. Ja. Hur som helst. Jag många som var i biosalongen. Stora ja. Stora nej. salongen i Övik Nej Två Nej <laughs> Frågan var det var lite speciellt Frågan som var att man abonnera var du till det? Nej Ja, jag tror inte jag har varit med en... Jag tror i... jag har varit med Någon gång någon... Måndag kväll Ja I och för sig Och i Övik Men det var sjutt Jag skulle liksom bli förvånad Om det var någon folk där En måndag kväll <laughs> Jo Men du kunde ju ha Varsin rad Man kunde bli ut det Satt bredvid då? Och... <laughs> folk få det Jag tänkte Ja, sjutton det ville vara klart då för ett tag. Ja, för en stund. Små kramas lite. Vill och fylla våra kära sluts. Ja. Nej, men det var det kan jag rekommendera, va? och går ja, det rekommendera. det På går själv på bio. Det är också. Det är skönt men att se den filmen. Du smäller filmen intressant. Ja. Alltså, jag skulle ju över hur ni också ner hit. Så kunde jag gå men någon går massor tidigt och det var väl det. Det var väl också bra för att möjligheten fanns. Mm. För det fanns ju liksom inte Övik. Då då gick du sju eller nio eller 9 Gick i filmerna och då var det just att, att kunna gå på en bio mitt på dagen. Liksom. Ja, det är coolt, för ja, Och, då, då, och då, gick, då gick jag och såg och liksom. kunde se en, en film typ lunch. Mm. Och till och med någon, ja, det var, ja just det, men då, då var nu jag missade att byta hit, så kunde det vara också någon, någon lördag, jag kommer ihåg att jag, jag och någon, någon kompis var på en film. Mm. Och så bara kom på helt crazy Nä, Vi går sen till så att vi, Det var på filmstaden ja. finns, det, finns filmstaden kvar förresten? Sergistagen? Nej, där nere, du vet mest Samuelsgatan och Regeringsgatan eller, Nej, det finns inte kvar Nej, det kan du inte göra ah. Nej, just det finns i Sergistagen ja. ja Filmstaden heter det och, där, och då kom vi ut Och då, det finns, då fanns det så filmer i vergen Och så gick och såg Wild Thing hette den. Ja, ja minns, minns inte. jag minns inte. jag minns var ganska trött. Jag sa, Nej, det här var ingen bra liv. Men ändå känslan. Ja. Att man går på ja. Men den det slog mig också man. Varför går man två stycken? Eller ett gäng på bio? Ja. Man måste inte göra det. ja Man kan inte gå själv. Man sitter och inte och pratar med någon i filmen. Eller, film. det bli, det bli, eller det, är det där före Ja, det är före och efter. Måste du gå? Nej, men för annars är det ju inget socialt. Det kan vara att man träffar inte en person på skit länge och sen ska man gå och se en bio. Jo. Ja, okej. Sätter man sig bredvid varandra och kollar och sen, om man inte går ut och tar och gör det så är det ju... ja, ja, eller går så... käkande den där ja det, ja, det blir lite en liten häftning men just själva biotittandet är ju inte så. Nej. Bör man inte behöver man ta två. Nej. Men nu, jag måste bara säga, jag kolla. Jag hade ett litet Uppon, Breaking Bad eller mina dagar inte så. Ja. Nu, nu har jag sett hela säsong fyra ut och så är okay. riktigt bra. Det var man... riktigt fram och tillbaka och. Så... det avslutas med Kass äh, blir dödad. Kom då mm. ut den scenen. Ja Men han kom ut i sånt halva ansikte. Oj känt skämt. Jag, jag vet inte om jag vet inte om Man spoilar hon? Ja precis. Men det, det kanske kan gripa där eller, eller jag vet inte. Ja, det minns jag. Och just den scenen gjorde ju, för det var ju på, på Partai. Mm -hmm. På Partai, då hade de ju, om Reinfeldt, och då var inne och de började se Breaking Bad. Mm. Och det hade de ju Reinfeldt, som började bränna sprit i någon, någon, någon vagn ute någonstans där. Det var byggt på Breaking Bad och okay. vignett och allting. Ja. Och, det, och då kom ju, det var det också, då kom ju Reinfeldt ut i med metrum, så det var också ja, hard. Ja, det var han var gas Ja, men det, det, det, det fattar man inte mm. ja. Han var ju både Walter och White att han var, okay. Och sen var jag Då gjorde jag e egen varian jo, Vad heter det, Ellen Var hemma förra veckan mm. på Kille. Så de såg, de såg De såg De tre sista avsnitten De ska åka hem Och, ja, och det var en måndag, du jobbade jag Sen när jag kom hem så var jag tvungen att Och sen med Ellen mm. Ånsikt när jag tyckte det var jättebra mm. Jag kommer ändå vara tvungen att se sista avsnittet mm. En gång till <laughs> för, det, för det var det så Så bra, bra men jag, jag, jag kommer ihåg för länge sedan Berättade du om någon, något avsnitt Om den fluga bara. The Fly Ja. Mm. Det, var, det, det spolade jag faktiskt förbi bara. Du såg inte någonting jag, och jag är Lite grann men jag, då jag märkte att det var det Och jag heter ja. Fly Och då, då, då snabbhoppar jag bara ja, så, det. Jag orkade inte ser. det Nej. Men det hade någon förklaring att va? Det var inga pengar eller? Nej det, det var det, det, det fanns, fanns ingen, ingen ekonomi nej. Och då Just var i, mitt i en serie Ja det är, ja, jag förstår, det är Men det kanske var just på slutet på en säsong Det på, på, var inte in, det heller Nej men jag tänker inför in, in sommaruppehållet Eller något sånt där kan det vara kanske mm. Mm. Jag vet inte Det var liksom nummer sju av tretton av det ja, här, det jag kanske, var, ja det kanske, det det kanske var en del. del Jag vet inte mm. Men att då hade vi inte råd att ta några andra skålsar, så då var bara de två. Ja. Det slog mig, men direkt så, jag, det var dåligt på en Ja, nu mm. får ni. Och, och så pratade jag med en kille på jobbet om, om det där. Så frågade jag, men hade, har, du, har du sett en Fly? Mm. Ja, ja, ja. Som jag känt det är liksom att alla... Jag kan inte nämna ett enda avsnitt innan, mm. förutom The mm. Och då var det för att det var så dåligt. Jag måste bara säga det. Jag tycker det är väldigt sköna biroller. Ja. Ja, jag, jag vet inte, du och Hank. Jag, jag tycker Hank är cool. Jag tycker de där fruarna spelar otroligt bra. Ja. I sina roller. liksom. Ja. Och så sen den här sonen också. Och så sen, för i början tyckte jag att det är lite större. Jag tyckte ja det ja. ja, alltså, var just att Det blir bra kontraster med de där. Ja, ja. Och så här, den här. Den här det är liksom roligt, lite överstelande något, men som, som en, en, en amerikansk Gunnar på något sätt. Ja, så gas, fascinerande, så lugn, liksom. ja, ja, ja. han är som en kung på något sätt. Är liksom ja, verkligen. värdig, verkligen. <laughs> och ändå sådan galen, en, en mäktig boss liksom med, med stil och finess. Ja, men det, det här är avsikten han är jätte nära som han hade för före ja. som de, han som mördade när det är spoiler varning och skit i det ja. så mördade den här andra ladd snubben har ja, det. Nej nej det var ju jag förlåt två minuter men han, nej det är just det men yes. han var där i alla fall ja just det. Och så kom han dit och den så till den killen. Att, ja då trodde ja. ju de här, att de skulle bli mördade och så då kommer ju gas dit så lång lång scen. Han tog av sig skit. Ja, Thawaii ja, ja, ja. hängde upp. Och så noggrant så tror tog på sig, på sig de här. Nu, nu, ska han, ja. nu ska han ge sig på fingret med den där mot Thawaii. Så skär han upp halsen på den där. Ja. Och sen lika noggrant ta sig allting. Ta på sig kostymen. Ja, ja. ja. Långt liksom, ja, ja. och värdigt. Ja, det är snyggt. Han har fullt ja, perfe ha. perfekta. perfekta. Medelbrottsling man skrivit <laughs> det kronor. Inget stress, man kan inte göra någonting jag gör något oförhastat och oförhoppades. Alltså en annan scen som jag precis såg igår tror jag. Det var det här när han går ner till kartellen i Mexiko och då han bjuder dem på någon sprit som är giftad. och dricker först så här och så här. det var ju raffinerat. Ja ja ja jättebra. Nej faktiskt. Jag måste jag måste ge upp det. Det var lite tråg i början tycker jag. Men sen så. Då de säger det men jag jag, jag på en gång. Eh, jo, jo men jag, jag såg inte femte säsongen. Mm. Så, så var det var intervju med, jag hörde en intervju med, med, med Jesse och Walter. Det var Jesse var det bara. Och då mm. sa jag han att ja femte säsongen, femtonte säsongen, den är klit, mörk, mörk och voldsam. Ja, väldigt voldsam. Ja, var det? Ja, han, han, han sa det. Ja. In, innan, innan de kom liksom. Ja, som Nej, men den, den är, den är väldigt voldsam. Var det Ja, jo, det, det var jag ju... Med nej, ja, men det tycker ex jag andra är våldsamma. Jo, exakt. Jag tänkte likadant. Det har ju varit jättevåldsamt. Men, men det är inte så här... Det är inte... Äh, Galdet splatter, äh, splatter... Ja, ja men det, ja, det är ingenting... Det är inget sånt i... i, i nej, man, men, men, är, men det är... Nej, det är en, tänk hur många Wall alltså. White har mördat med brådmod. Ja, ja. Alltså, fram så jag har sett det i ja. flera stycken. Ja, ja. <gör> Eller... ja, ja, han är. Han är en god guy. Är han liksom en good guy? Känns det som. Jo, som man. Tittarna ska uppfatta honom som den som man sympatiserar med. Ja. ja men det har inte gått så otroligt mycket brott. Ja. Ping. Nä, men... Ja, ja men han är en han är good guy. Det... Ja, du får ja. se har, han... har du sett Dexter? Nej, ingenting. Den tycker jag är väldigt bra. Mm -hmm. Det är lite samma upplägg på det sättet. Men det är en riktigt. Ja, den finns. Den tycker jag är riktigt bra på det sättet. Samma cykel, psykolog... en annan vinkel på det där att en good guy som är en seriemördare. Ja. Så att man har sympati för honom hela tiden fast han är. Och det rättfärdigas med att han mördar bara eh, folk som förtjänar, okay. ja. alltså de som. har Mörda andra och Ja. Som inte lagen kommer åt riktigt. Så på något sätt så blir det att man känner ändå sympati. Och han är ju jätteskytt i många av Ja, jag känner jag henne. Men den tycker jag du ska... rekommendera rekommenderar faktiskt. True Detective såg jag ju förra helgen. Tycker om den? Såg jag igenom hela. Jo, fantastiskt bra. Det var en blandning av Twin Peaks och Seven och The Every Project Mm även motsats motsatsåkten sa att tyckte den hade. Det är något jag ser. Ja, har du sett den? Ja ja, originalet jag har original på VHS vill låna. <laughs> videovåldet nu som man har aktat. Ja, videovåldet eh, från den. Det kan filma på. Kan nu nu nu på kom in i The Stones Stones eh, lyssnande Mm. Så jag lyssnar på. Run Steel Life drifter. Och nu var 81 till 82 från det här. Och då började de ju med Juke Ellingtons Take A Drain. Den här du du. Och sen var det någon annan live skiva då, då då. var det också, nej, det vet jag inte vad det var, den här. Love your life La, live your. Ne, Love your life heter den. den är från 77 tror jag. En, en, en bra live-batter med en otroligt släp version av Hunker of Women. Och då är, där är det också något in, in, låt Och så kommer jag att tänka på Ramones. De hade ju i början så hade ju den under den goda och den fulen liksom, mm. Och då kan jag på att passa, vilken, vilken skulle ditt, om du skulle ha liksom, ja, om du var med i Vad skulle du vilja ha för om du var med i Du var ju i mm. Men vars man... Ja, det ultimata mm, in ja. inte liksom bara vet vi körnge på låg jag kan slänga fram så. När Vi körde med med Veda så körde vi en gång Spelade eh, spela på på Barnestav, var Star Då hade vi en en låt ifrån Gandhi filmen låt indisk ganska rappla musik ja. där. Som vi hade. Och jag vet att eh... Uh, Anders som kör i vårt band det ut. Det känner han nu namnet grannen men ja. han uh, han ville ju att deras band skulle komma in till Här kommer typer Långström <laughs> men de andra i bandet vägrar ju det ja, ja. Men, är, är, är jag kommer inte på någon pråkare men det är, det är rätt coolt med band som kör det ska ju, det ska ju bryta bryta av rätt ja. Men apropå det så kommer jag ihåg apropos Stones det här. Ja. Jag såg många jag tror de flesta av våra poddlyssnare var på den konserten det var 94 på private Scream på eh... ja. Det måste vara någon stor där, där alla poddlysserna var där. Ja, ja. ja men nu, nu, nu tappar jag min, vad heter det? Kungsgatan och ställe där. Kjömsgatan heter det Karlsson färsingen. Nej. Nej, var ju precis Kung, Kungsgatan, Basagatan. Nej, där nej, men Karlsson hette det väl. Oscarteatern. Ja, ja, ja, ja men inte till där. Där någonstans. Jag, jag såg körsäringen och då heter det heter Karlsson. Ja, det kanske heter hette det? Ja, alla fall som spelar Prime Screen där. Och då kom jag ihåg att då äh, gick de in till äh, En stod och så alltså, jag tappar mig ut nu. Var det Hanket Women tror jag. Ja. att de kom in i den och den körde direkt Och så kom Prime Screams gitarrist in och hängde med i riffet så här, ja. och så tonade de ut eh, bakusmusiken och så drog de om med Jailbirden och så Ja. Det var, det var också rätt häftigt För det var, jag tänkte för Min, min teori innan var alltså, att det måste vara någonting som bryter av Så att, ja. att det ganska lugn låt Eller var det någonting jassigt Eller vad fan som helst Och sen kommer ja, precis. Men det här var det Det kom, ja, det kom ja. det in till rätt till samma grej Och det är ganska och det är tufft. tufft Ja, ja det, det, det är jättelufft För ofta hör man Om det kommer något, något band som spela Och musiken, de var inne i högtalarna Ja. Det är ofta skit Det kan vara något skum, dålig reggae Eller, eller det kan vara något, något riktigt, som, som bryter av ja. Och ingen vif, för det kan ju inte vara en kanonlåd med, med bra ljud För, för då ja, men där har vi en till grej Det kan vara bra låtar Gessler, de här, han är han ju alltid skitbra låtar I de här konserna gamla obskyra 60 så ja. Men det är ju lägre volym och Så, här. Ja, det. så att det, det blir att Sen de kommer in och vräker på ja. Och på det måste jag bara dra en grej till med återtåget 96. Det var Gyllen Tider spela, kanske sagt förut, men de spelade på stadion. Och då hade de Wilhelm Rex som förband. Mm. Och så var man där och så... så. Villhelm Rex där, tufft och så här, okej. Okay. Och så, märkte, så kom Gyllen Tider in och körde, skickade ett vykordälsling på ungefär tre, tre gånger högre. Mm. <laughs> och så kände man, bara blåste bort mm. Wilhelm Rex. Liksom. Mm. Och det mm. var ju helt uttänkt. Där, ja, ja, ja, ja och det var, ja, det var en sån effektskillnad man kände, wow, ett rockband jo, det har ju liggit ett rockband liksom, nej, såhär, nej. Men, och Wilmer är mer så men det var ja, helt liksom, beroende på utrustning och hur mycket volym och det är jättesmart ja. men, men, men vad heter det just det här med att ha lägre musik jag hade tänkt varje gång just att det är det, det, det, det, det, det, Mm, det att då vilket band det, eller för flera gånger när jag tänkte oj nu har de varit musik i om Något nå taskigt, något halv ja. Ja. ja för att det ska bli mycket ja. bättre när de, ja. men ja tror jag kan vara bra att köra i bakgrunden mm. vi, hade, vi hade en gång hade vi Vi hade någon körbugg på, på stora så körde jag eh, Ali, Ali, Ak, Ali Akbar Khan, det, det var någon nej, typ som Ravershankar, så, så hade vi högtalarna innan, ja. okay. innan vi spelade. Ja. Och, och, och så har jag haft någon gång också att, att man har haft, man har börjat det, det spela in, det låter först hjärtslag, höga hjärtslag. Och sen så kommer det in, in en, en röst på engelska, en mörk Bengt Magnus och röst. Damn. Nej, de räknar ner och så ser och, och då kommer explosionen där. Och sen har vi börjat. Ja. Och, en, och en, en gång har vi också haft, då körde vi, med, det var med en etta. När de kom in, kom in på scenen, då, hade vi, då kom de marscherade de in till, till musiken från rocky Du Då visst körde bara volleyboysgrejer. grejer. hade du kommit till... Det kommer vi inte en också, men jag kommer inte ihåg det var. Jo, men andra gången vi spelade, då var det någonting... Då var någon, någon grej uh -huh. ja, Men det var någonting... Det någon känns som att du låg bakom <laughs> där, båda tror, gångerna. Nej, så nej, så nej, att du, jag tänkte det säger bättre. Du kommer säkert ihåg. Nej, men jag och hade, Det var någonting med, med Tintin. Att tinting sa att det var i början på någonting var. Det var på det svarta guldet eller Coxie eller Någonting där. Ja, nu ska vi ja, ja, ut på ett riktigt äventyr där. Och sen så kommer musik för mig. Jag, jag tror att det var så ja. Var det, andra, ja, det var, var ja. Men för, det första då? Första gången kommer jag inte ihåg om jag hade någonting Jo, ett Nej, kanske inte Jo, men någon låt känns det som Roger, kanske bättre ja, men Jag tror att det var någonting som vi kom ut till. För det, ja. var, det var genomtänkt. Du hade ju de här korten också. Det var ju skitsmart att vi gick ner och tog som tänker inte jag ofta. Ja, ja, de det här är vi, har ju kul att ha kvar. Ja, jätte roligt. Gemensamma korter. Det är du som har koncepttänkande. Du hade det mest vana på så här också. Jätte med Jörg ja, ja men Det, där, det, det är det är kul. Ha. Ja, det, är jättekulat, jättekulat, ja. och det var ju tio år sedan nu. ja 2004 här igen. Fylla 40. Just det. Ja. Nu fyller man 50. 50 år Big 5 år. -oh. Ja, ja. Jag ska fylla på. Fy, Fyll it Jag hörde att du snart ska lämna stan. Över tid och tänka och andas Mot avsnitt pratar vi om, om genomklappningar. Ja. ja. När Modo hade klappat mot Linköp. Och då, då kommer jag ihåg en, en, en egen genomklappning som, in, som... Jag kom på en efteråt också. Ja. <laughs> och, och det här var jag också minigolf. Vilken jävla musik i bakgrunden. Vad är det för? Garlik. <laughs> Garlik. Yes, ja, Garlik. Garlik. Garlik. Garlik. att sitta still. Benen vill ja. bara stampa hela man, man vill bara upp och dansa. <laughs> Jo, det var också minigolf, mm. och det var väl just i början, tror jag var tror kanske 14, där. och så var det någon ungdomsturnering, men det var ju bara internt i, på City, en cup, man spelade med var så spelade med varv och så vinner gick vidare. Och så gick jag till final och då fick jag möta Anders Gidlö, för jag tror att du vet ja, det... ja. jag golf med honom. Ja, alltså... ja. Lång golf Ja, spela golf. spelade någon. Ja just det. Eller alltså då höll han bara på med minigolf. Mm. Eh, och han var, ju, han var ju som jättebra. Ja, ja. Han, han, in i ja han, han var ju jättebra. Han, han var ju lika bra som, som vem, vilken senior som helst. Han var helt rädd. Han var då. Ja. måste han vara. Och, så spelade vi, och då skulle man gå ett varv. Och då var det väl utan Terence Nej, det var nog med Terence Sin Så första banan. Det, för att bana fyra, det var, det var som en spikbana. Ja. På första banan spikar jag och han gjorde två. Då var ju bara jag tur att få spika. Andra spikar jag också. Och det var jag också ett tur. Han gjorde två. Tredje spikar jag också. Och så var han två. Var det, var det då? Nej, då var det var efter. För sen fjärde. Fjärde banan, då den han två, Och han spikade. Så jag led, då ledde jag alltså med, med två slag. Var det innan den banan eller efter? Jag tror att var innan du har ledit med tre slag. Så säger man de klassiska orden. Jag tror inte du håller hela vägen. Sa han det? Ja. <laughs> Vilken cykling? Ja, det var ju en cykling. Man kände, hade, hade man varit lite smartare och jag var ju direkt panik, kanske, ja. Eller, ja. Men hade jag varit smartare eh, idag så skulle man ju ha vänt på det hela. Tryckte in en golfbrubba i halsen? Ja, då hade man ju skallan så hade man gått bra. Walter White. Mm. Ja. Nej, men då hade man ju tänkte att det var jag som slår underlägen. Jag skrev, mm. jag har ingen press på utan det var Hans som var som var ja. den stora favoriten. Mm. Och sen ja, jag, jag kommer inte ihåg hur mycket det var men, men han var säkert med fem sex ja. slag. Och mycket riktigt det höll inte hela vägen. <laughs> Nej. Nej. just orden. Jag tror inte ja. håller hela vägen. Ja. Åh Bra bra jättebra cyk cyk. Ja, men också att, att säga det är ju grisigt säkert ja, absolut det är verkligen. Jag kom på kom på en sak efter också sammanhang Och jag och Hans Jon skulle åka till och spela en så här lagmatch i tennis. Mm. Mot var ni på ett, ett lag. Ja, då spelar man två singlar och dubbel mot två snubbar. och, mm. och <clears throat> vi hade ett lag och Hans pappa som körde. Hur gammle var det då. då? Ja, vad 13, 14, 15, jag vet inte, någonting där. Och så Både han och jag hade slagit De där två killarna förut Jag tror han sa ah, men, Spelar vi bra idag, då, då skulle han inte släppa ett game <laughs> Oj vad han ja. Och äh, Det borde bli 3 gånger 6-0 Ja, så, ja, ja, men, ja, jag tror jag hade slagit den snubben som jag skulle ganska lätt också Så jag var ganska säkert. Var det bilen och du, och du och han sa, Hasse ja, ja, han satte fram och lyssnade liksom så jag, Vi satt tillbaka Ja, ja hur det var och så, då Då fanns det ju fanns en bana bara Så först spöjade jag Hasse som blir första singen, Mycket riktigt den där snubben 6-0, 6-0 ja, ja, han höll, okej okay. Ja, han höll men, men, han var, <laughs> han var dug... men inte jag kan man säga Jag trodde ju, jag behöver bara ställa ut skorna ja, Så ja, vinner ja, med 6-0, ja, ja. Och så började jag väl gå emot och börjar började missa och jag. Och jag, jag ja, ja. Han kanske spelar lite bättre än vad jag hade trodde. Och vi, de bara vände allting. Jag fick ja. riktig gummiarm. Och stå, fick inte in en Och så, så tog du hassel in och så försökte god <laughs> min Ja men det var fruktansvärt. Så jag torskade den marken till och med. Och så tror jag vi vann dubbel. <laughs> för, tack så mycket tack vare honom. Men så kommer jag ihåg i bilen hem. Då sa, sa folk på hos på. ni grabbar ni ska lära er inte hålla på och snacka så där. Och det var ju Hans han, han, han var så hade som det... och tittade på dig. Ja, ja exakt. Det var, att, jag känner ju väldigt. Du tror att, att han sa ni men var, du ska inte hålla på och prata sånt till dig. Ja, ungefär. Det behövde han inte uttala det för det tog jag på mig själv ja. så men det var ett riktigt genomklappt och det var ju inte alla om spelstyrkan någonting mentalt. Ja. Av det. Jo, men man det. måste ändå förtjäna seger ja, ja. Oavsett med vem man möter Men vi är ändå inne på överskattning vidare, ja. Eller underskattning Fan vad bra musik det är <laughs> Fantastiskt Var det med den tusen bästa Yes Fusion mm. Jo eh, När vi gick på Noura så hade vi mm. Våra skollag Han var just innan, innan Skol-DM som var den stora grejen liksom. ja. Man tränar ju inte under hela året Med skollaget Nej. utan man tränar ja, just innan Eh, och då skulle vi möta Var det första året gick på Norden? Nej, det första året var det bra då, då, skulle, då skulle vi möta I en träningsmatch Möta eh, KB65 A-pojkar ja. De var 64 och de var 65 och, så var de yngre också. och då var det med Björn Holmström och, och Jag kommer det, Mikael Johansson Eller var någon som heter det? Ja, just, spelade ju fotboll Nej, men var det han Ah, ja, spelar roll. I alla, i alla fall så, så var det. Och så kommer jag ihåg att farsan med han, han var ju Fan i jag laget års handboll. och Gjorde? Ja, och Gjorde han. även dömd. Du har lite påbrå. Ja, precis. Så, så han, vad hette det? Han, han dömde. Och det förmåga att yttrar någonting innan liksom När är just där, när det att nu blir målrekord, undrar typ om, om, om, om, om protokollet det protokollet så hade det som liksom tiden till 40 år ja. kunde man räkna upp protokollet. Om Dommen på räcker det, det ja. eh, Och sen åkte vi på sånt eng så att det var eh... Du trodde att ni skulle vinna? Eller? Ja, jag tror att vi skulle vinna med alltså skopa utan för vi hade vi hade ju så bra folk. Ja. Men alltså, vi var vi var utskåpade så, att, så att det var inte sant. det är snoper. Ja, man kan tänk, tänker man att det kunde bli i i typ eh... 30-15 sånt där. Alltså riktigt, du hade trott att men, som sämst så vinner vi med 35. Varför trodde du att, visste du inte att han var bra? Vi har jo, men, men, men vi är ju äldre. Vi, är ju massa, Aha, vi har ju en ja. massa äldre folk och, och det var till, till och med någon, någon som spelade med domfrihetsharlag som, som, okay. som, som, som var 4-5 år äldre, men var en, en själv ålder liksom, ja. i, i ja, det, ja. då år betydligt mycket. Ja. Men det var också en, en underbar läropeng Får äta upp orden <laughs> ja, Och skam, skammen just då ja, Efteråt <laughs> det är, är, är fantastisk <laughs> ja. Och det vet jag När vi, när vi, när vi kör Man har haft sådana På, på stora. Vi, vi, vi brukar ju ha ibland ja. när haft, liksom, Det är ju så mycket snack Ja, innan sådana snack och, alltså, Man har också lärt sig att Man ska ju inte yppa någonting <laughs> Man ska hålla låg profil Mycket låg profil typ man tills tills man har, ja. har kommit in liksom i, i det här Ja. ja. då då kan man börja. Jag tror inte du håller hela vägen. Jag kände det schysst jag känner ju inte alls men det lilla är ja, ja, ja. men det, det är klart han det var medvetenssyktning såklart. Ja ja ja. Medvetenssyktning Men, jag, men jag, jag tror inte att det var att det var att nu ska jag säga någonting som som gör att han blir nervös. Aha. Fast det var ju den effekten. Jag tror inte att nu ska jag syka, men det, det var han som hade tydligt. Igen också. Bra och, självförtroende. Och, ja, jag är bra självförtroende. Och naturligtvis vara psyka på något sätt. Men, men jag tror inte att det var huvudsyftet. Jag tror mer bara... Ett konstaterande. Ja, ett konstaterande. Du är inte tillräckligt bra förhållande. <laughs> nej, nej. Jämfört med mig som är som... Jag som, är som... Ja, ja. Ja, det, det, den bra som ska använda mig. <laughs> ja, ja. ja. Så nu, nu, i Köpenhamn på fredag kväll ja, ja. jag tror inte du håller hela vägen <laughs> När vi sitter med den, den 50-67 till enheten In, inom, inom loppet av en timme. Det beter jag säger jag tror inte du håller hela vägen. <laughs> alltså. Nej. nej. Tack, nej. fattar jag, den sirkningen? Och Per sitter med 10:e. Jag tror <laughs> dåliga. <laughs> ja. Ska vi runda av för dagen? Ska vi runda av för dagen? Jo, det tycker jag var perfekt. Du ska på Klungan ikväll då? Klungan ska jag på kväll. var oh, det var. Fast... Nej, Söda så, så det teatern. Det är redan klockan... Jaha! Det är redan klockan sju. Vi ska få käka på Björkdatan på Fenix. Klockan fem, så att det... Okej. Okay. Klassiska Fenix. Ja, det var en tidig. En tidig? Ja. Tidig kväll. Nice. Ja, men det här var... Nu var det, det här var 18 avsnittet. Ja, oh, just det. Nu är det inte så långt svar tills uh, Gruber, vårt Globen-geek. Så då blir väl 19e inspelningen i Krobhagen. I Köpenhamn, ja. Det blir bra. Ja, ja, precis. Det blir fantastiskt. Kanske en live Lille. Ja, ja, ja, ja. Det är många tre enheter som ska ta sig <laughs> under den podden. Oj, oj. Det kanske blir Filippinerna. Ja, <laughs> Det kan bli en, ord en ordentlig Odentlig Som kallar sänden och säger Ja det ska bli en ordentlig taklagsfest Det ja. blir ja. en ordentlig, ordentlig fyllipodd mm. Ja Men har vi no någon eh, Jag visste, någon, jag, någon musik? låt Antingen just Fusion Eller Karkvark Vad sa du? Fusion eller Karkvark ja. ja Har du någon <laughs> Du, du du får händer för det är du som får... Ska få, klippa? Du får bara klippa nu. Vi uh -huh. har med mig en och allt Kan jag ta den här grejen? Då? Ja, precis. Uh -huh. Ja, precis. Uh -huh. Ja, men jag, jag hittar något. Ja. då tackar du för oss. Mm. Och nästa gång är vi i... Eh, kanske inte Köpenhamn, men vi är på Ålande i alla fall. Vi är kontinuerlig fragmentiserad. Ja, ja, ja. Uh -huh. nämligen men då, då, då blir en bar där. Ålande? där. ja. ja, ja, ja under en fråga. Nu ser du tittade snett på huvud. det. Nu skakar på huvudet. Nu är kort. det här det. Ja. det oh, det. Vi... vi, vi, vi. Ja. Ja.